Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre post. După lungimea lui, postul este de două feluri. Post de o zi și post de mai multe zile. Mai întâi să vorbim despre posturile de o zi. Sunt posturile pe care le ținem miercurea și vinerea. În fiecare săptămână, în amintirea patimilor Domnului. Miercurea și vinerea în fiecare săptămână se postește în amintirea patimilor Domnului. Miercurea au făcut sfat cărturarii și arherei iudeilor să prindă pe Hristos, iar vinerea l-au răstignit pe cruce. Tot în această zi, după tradiție, mâncase Adam din pom, lucru pentru care a fost izgonit din rai. Ziua Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie. Este zi de post în amintirea patimilor Domnului pe cruce, dezlegare la unt de lemn și vin. Apoi, ziua tăierii capului Sfântul Ioan Botezătorul, 29 august. Zi de post și plângere pentru cel ce a fost cel mai zelos, propovăduitor și împlinitor al postului și al pocăinței. Și atunci este zi de dezlegare la unt de lemn și vin. Ajunul Bobotezei, 5 ianuarie, post așezat și rămas din vremea când catehumenii se pregăteau prin post și rugăciune pentru primirea botezului a doua zi. Se ajunează în orice zi ar cădea, iar a doua zi se ia aghiazmă mare pe nemâncate. Cei ce vor să prisosească în evlavie... Sau să facă anumite făgădoințe sau legăminte față de Dumnezeu, pentru feluritele pricini, pot să postească și în alte zile de peste săptămână decât cele orânduite de Biserică. Cea mai potrivită este ziua de luni. În niciun caz să nu se postească sâmbăta sau duminica. Postul acesta de bunăvoie nu are însă valoare decât atunci când păzim și zilele de post orânduite de biserică. Sunt unele zile de miercuri și vineri când nu se postește, fie pentru însemnătatea marilor sărbători, adică pentru a nu se șterge prin post bucuria praznicului nașterii Domnului, al învierii, al rusalilor, fie pentru... Prisosința postului dinaintea acestor sărbători mari sau pentru a nu ne asemăna cu unii eretici. Biserica îngăduie să mâncăm de dulce miercurea și vinerea în anumite răstimpuri din cursul anului. Aceste zile sunt numite de dezlegare apostului și sunt însemnate în calendare cu cuvântul harți. Iată când nu se postește miercurea și vinerea. În săptămâna luminată, săptămâna Paștilor, de la nașterea Domnului până în ajunul Bobotezei, în săptămâna de după Rusalii, înainte de începutul postului de Sânt Petru, în săptămâna întâia a Triodului, între duminica Vameșului și a Fariseului și duminica Fiului Risipitor, în săptămâna Brânzei, Înaintea lăsatului sec pentru postul Paștelui, se dezleagă numai la lapte, ouă și brânză. Nu se postește de asemenea în ziua nașterii Domnului și în cea a Bobotezei, când aceste sărbători cad miercuri sau vineri.